аби не голодувати. Як же вам вдалося вирватися з полону? Пощастило втекти того ж дня. Монаха по раці покликали показати, де вивантежити якісь блоки. Мене залишили без нагляду, і в тому рейваху спромігся загубитися та вислизнути. І далі до своїх, до аеропорту, Спочатку додому, до Донецька, бо там документи, а наступного ранку я вже був під аеропортом. Близько сотні військовослужбовців Збройних сил України, які не зрадили присяги, закріпилися на території зенітно-ракетного полку, що на вулиці Стратонавтів на північній околиці Донецька,